За Янушем, за його спиною, на санях із обгорілих, обвуглених дощок П'ятьківської церкви, був збитий поміст, і на ньому рівно поставлений їхав золотий хрест. Він височів над Янушем, над військом, і, відбиваючи призахідне вишневе над острогом сонце, кидав вишневі зайчики на одіж, на зброю – на вісім забраних у запорожців гармат, на небо, на горинь, на мишачі, на снігу сліди, на витереблене з снігурами насіння кінського щавлю. — А де сотник мого батька? — спитав Януш. — Покличте його, хай їде зі мною поруч. — Батькові буде приємно, як побачить його поруч зі мною, — подумав Януш. Наливайко, а з ними ж бур і шостак, оливка і шийка, всі в чотирьох, а Наливайко п'ятий, під'їхали. «Ви бачите, пане сотнику, оцей золотий п'ятківський хрест?» – спитав Наливайко Януш. «Бачу, вельможний пане сенаторе. Так от, пане сотнику, я накажу виплавити з хреста золоті ланцюги», і всім-всім, у тому числі і вам, усім, хто не хоче прийняти нашу віру, накинути ланцюги на шиї і завести, затягнути, заволочити в одну єдину правдиву на світі віру – католицтво. Наливайкою змовчав, не відповів нічого. Прикусили вуса його товариші, їхали далі. Тим часом острох і горинь задихали дзвонами і тріскучою від морозу кригою голосніше – Стало вже видно, і річкові закуценілі лози, а за ними і натовп, хоругви і прапори. Чом, пане сотнику, ви мовчите? Чи ви не дочули? То я можу вам повторити. Ланцюги на шиї, на шиї, на шиї. Але ланцюги які? Золоті. А якби, пане сенаторе, золотий ланцюг на шию вам? Як? Не зрозумів Януш. Мені? «Вам? Мені? А то що? Хіба у вас не така шия, як у всіх? Ви, пане вельможний сенаторе, наскільки я знаю, були донедавна в одній вірі з нами, у православні, за тим перейшли на католицтво. То, правда, ваше діло приватне. «Моє, моє!» – Януш став набухати. «Але ж до чого тут моя шия?» «Як то до чого?» «Ви ж хочете всім ланцюг на шию, і в одну віру, хоч би на тих золотих ланцюгах усі повісились». «А хоч би й так», – закипів Януш. «А я, приміром, не хочу вішатись, у мене віра своя, і мені вішатись не треба». «По-моєму, мусить бути так. Кожен нехай вірить у що хоче, або не вірить. Словом, кожен хай хоче, як схоче». «Ти? Ти і ти? Так ти проти єдиної в світі, єдиної приєдиної моєї віри?» Янушем заколотило. «Проти», – сказав Наливайко, «А як же ти? Ти ось тепер, позавчора, у п'ятці порубав, попаплюжив, потолочив, пролив кров запорізьких козаків, своїх, а не чиїх-небудь єдиновірців?» «Замовчіть!» – крикнув Наливайко, і зуби його закришились. «Бо у вас і в тебе, і в них нема віри. І я колись був таким, поки не спізнав справжнього істинного Бога. А ви, якими були, такими і є. Ви худоба, ви темне бидло, твані раби, ви не люди, ви...» Януш не договорив. Наливайко вихопив шаблю і рубанув його по голові. Розсічений шолом встряг йому краями волосся, і Янушева кров цвиркнула Наливайкові в очі. Гусари кинулися рубати Наливайка. Сват закрутився під їхніми палашами, як дзига, і заіржав. Меготіла шабля і Наливайка. Жбур, шоста, коливка і шийка лише встигали піднімати свої. За хвилину біля Наливайка вже була його сотня. Наливайківці билися так, що їм ставало страшно за самих себе. Так вже вони відводили, давно закипіло душу. Навіть їхні коні, очищеними зубами, гризли кони драгунів і гусарів. Ополченці, що сунулись перед обозом, побачивши острозького сотника, у рубанині, знову, як і в п'ятці, бебехнулись у сніг. «Забирати Христа гармати і скачіть за мною!» Пришпоривши свата, крикнув наливайко, перегнувся з сідла, зачерпнув пригошною снігу і уже на ходу став витирати злобе із шиї кров. Князь Василь прохукав у шипці синеньку проталину і побачив, безладно розкидане, розбите Янушеве військо, хто як міг, втікало до острога. «А за горинню...» По той її берег зі своїм військом у снігах щезав Наливайко. «Все», – сказав князь, – «тепер уже знав, що Наливайко не повернеться до нього ніколи». Він підняв повстання. Князь Василь закутався полами потепліше і вільною рукою перехрестив вікно. Проталено у вікні стало затягувати морозом, всі дзвони в острозі мовчали. Вони пранишкли, ніби їх і не було, ні православних, ні католицьких. І раптом, крізь перемерзлу тишу, заговорив один. Один, як горобчик, дзвін спурхнув над острогом і закалатав. І бив у нього спудей паламар Острозької академії. Майбутній великий гетьман України і всього Запорізького війська – який разом з усім низовим козацтвом і всіма скарбами запишеться у члени Київської братської школи Києво-Могилянської академії Петро Конашевич Сагайдачний Та це ще буде через 25 років А тепер, просунувши руки і ноги гомотузяні петельки, він налягав на дзвони Його зелені, як бити товчене скло, очі сміялися і він ще й співав до своєї панянки, що знову стояла на драбині і смикала його за холошу.